Euskaligatietako sartzea ipatzen. Harigira, Asteleenuntatik haintzina, berritasunak aipatu ditugu, piper eta gatzego erdiz, itz eta putzen ere arantxarekin. Ze berritasun baden, eta Asteburuko taldearen osatzeko, Pantzo, berrietan, eta marienez animazioan biako itzaz, eta ondai zela, marienez egiten alauzugu hori, aurten ere. Ala da, ala da onda isiela eman aldia. Astebururat uh, pasatzen da eta asteburuko giruan egonen gira, bistan dena bakizu asteburuan prisagutiagorekin egonen gira eta ina kantuza izanen gira, dantzan, toki edo historioleku batzuen ezagutza eginen dugu, oidura edo sineste batzuen berri ere emanen dauzugu, merkatu eta radioanen gira, baratzeko itxuliareztu goa antziko, sin eta barne apainketak, hori eta zere hariko giren, txatuko gira, kolaboratzaile batzuen atxemaitea eta gure barneak eta gure etxenguruak eta obeki ezartzeko edo gauza batzuen kanbian atzeko, natura ere ez dugu antziko, kanpokalde hori, surietaz ere mintzatuko gira, suri gaztietaz, baina irribar, nomen mandezagun, joan den ortean ere gurekin ginuen eta bada, aipatzeko frango sailo ortean ere, eta aste buruko, sola saldia, aste buruko, egitzordu bati begira ere, jarriko gira, eta bon, gomita despertinak ukanen ditugu. Hala, bestiak Beste, eh, zertaz hariko giren, inala jende kajaziko dugunat eta gauza gozo horietaz mintzatuko, aste burukari. Mm -hmm. Larun bat eta, goizeko ameka horren eta bat arte, preimtaim hori, hori eh, baduzu marien ezkasu, eh? Bai, bai, bai, bai, eta gomitatuko ditugu bizitan dena entzuleak ere, eh? gurekin hagemanetan e, ba, jakzea eta gurekin e, ba, sula batzuen partekatzea e, baratze egintzaz edo merkatu azariko ginerarik, edo txintxuketa, edo hainitza e, osailetan, e, funtsian bakantu, dantza, bertsu, antzerki, zinema, arte, ipuina, hainitza e, zabatuko aipatzeko aste burutango xoki egonen girelarik prisaik gabe, da, e, egan bezala. Jostatzeko parada izanen dela beti? Ba, hori da, hori da, eta xapin ere bai, eh? e xapin ere hori zain dugu, aste gauza polit, itxusi, unki garri, alegera, bilduma ere eskainiko dauku pantzok, eta ortaik landa, jokoak, jokoetan hariko gira bizitan dena, eta sari ederako horien puntan, ere. Beraz, ez egan magein ez aste da gauk, larun bat arte, ibiako itzarte? Dudaik ez, eta giro, ezinago bian hori izanen girela? Mirezker. Izanuntza eta zueri ere, sartze hon? Mirezker marienez.